va haver-hi moltes censures, censures,'urien'hauria perdre molts documents no uh, sí el el llibre el va manar bueno, escrit a uh, la conxa saurí l'arxiver la, d'aquí de Palafrugell uh -huh. i quan llegim el llibre, uh, que a més la manera com l'ha redactat la conxa uh, fa que segueixsis molt uh, tot la, el seu procés d'investigació uh -huh. doncs vas veient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 El que veiem actualment, i això que ja han passat uns anys, és que la presència femenina, tant en l'àmbit polític com bueno, professional en general, en els mitjans de comunicació, etc., segueix sent un motiu de lluita eh, i encara molt més a, a l'època en què l'Àngela vivia, no? però tot i així es va, es va poder fer un lloc dins la política. Eh, en, aquesta, en aquesta xerrada que fareu imagino que, que tractareu aquest tema no? en concret Sí, de fet eh, abans no us ho comentava una miqueta eh, dins de l'exili doncs, ara per exemple quan vam fer la, la jornada del 16 de gener eh, vam parlar del llibre d'en Montmarquès no? d'una veu a l'exili i les cartes del mestre Josep Pilalta i allà ens vam enfocar més en el paper dels mestres Uh, com van ser represaliats els que es van quedar, uh, com, com era la vida dels que havien marxat. I ara, en aquest cas, hem triat la figura de, de l'Àngela per poder també destacar això, no el paper de la dona en l'exili, que és un paper que se n'ha parlat molt menys. Uh, malauradament, uh, el paper de la dona, doncs, sobretot uh, a la història, en la història, doncs ha quedat uh, amagat i una mica és feina de tots uh, fer que surti a la llum i, i normalitzar-lo. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Si volguessis eh, recordar que serà avui Ai, perdó, que serà el 6 de febrer, a partir de quina hora? A dos quarts de vuit del vespre a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell. Molt bé, doncs... I també convidar-vos a, a seguir aquest cicle de jornades eh, que acabarà el 20 de març amb, amb la projecció del documental Demà tindrem sort al Museu del Suro. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, a Neus, vosaltres. per la teva col·laboració, per precisament perquè una presència femenina ens expliqui una protagonista femenina i des de Ràdio Palafrugell també la meva presència dins dels mitjans. Moltes gràcies. Moltis... Final, no sé si sóc temps. Sí, sí, sí, jo sí, tant. Mal. Eh, Comentar-vos que el, el llibre de, de l'Àngela Clos va ser també eh, editat per l'Associació Dona, que malauradament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 Doncs bé, moltíssimes gràcies. Un afegit molt important doncs, per qui vulgui conèixer una mica més de, de la seva vida, no? Exacte. Moltíssimes gràcies, Neus. A vosaltres. adéu -siau. Adéu, bon dia.